Оснабрюк, 2005 В Оснабрюку народився Еріх Марія Ремарк. І якби цього не трапилося, то навіть не знаю, чи я колись у ньому побував би. Це не означає, що я навмисне подорожую ремарківськими місцями, ані трохи. До цього письменника в мене два сантименти, не більше. Ні, не два сантиметри, два сантименти. Перший. У часи, коли я щойно народився, його дуже любили мої батьки. Вони в цьому аж ніяк не були оригіналами. Ремарком тоді зачитувався увесь СССР, особливо трьома товаришами. Здається, бідному романісту від усієї тієї любові з мільйонними накладами книжок навіть і шеляга не перепадало, на що він час до часу публічно нарікав. Але до Женевської конвенції з авторських прав Самая читаюча страна в мірі приєдналась як на зло, аж по його смерті. Другий мій сентимент має на ім'я Марлен Дітріх. У ремарка з нею був багатолітній, жахливо-нервовий і взаємно виснажливий роман. При цьому він, увесь стікаючи кров'ю, називав її Пантерою. Вперше вони дві звізди. Покохались у Венеції, де Ремарк пізньої ночі відпровадив її до дверей готелю. Важлива деталь – вони мешкали в різних готелях. Так от, Ремаркові скидалося на те, що Дітріх не проти. Тоді він і вимовив слова, за які я його настільки шаную. «Мадам», – сказав Ремарк, – на фронті я отримав кілька тяжких поранень. Останнє з них виявилося фатальним. Я не зможу бути для вас добрим коханцем, але обіцяю бути незабутньою лесбійською сестрою. Швидше за все він виконав обіцяни, інакше якого біса їхня спільна історія тяглася б ще стільки років. Не пригадую, як називався той готель у Венеції – але мій готель в Оснабрюку називався Ремарк. І ми в ньому з'явилися майже водночас із Леолукою, сицилійським героєм, що надалі буде головним героєм цієї оповіді. Леолука Орландо і я мали стати чимось на кшталт кавалерів Ремарківського ордена. Але я не про це. Я про те, що червневі надвечір'я тягнуться страшенно довго, Ледь не до опівночі, а потім вони переходять у ніч. І от на цьому невідчутному переході між світлом і темрявою мене раптом осінило, що це ніякі не жарти. Ці висученні атлетичні типи у приблизно однакових костюмах і краватках, які всі ці години з протиприродною насолодою потягують мінеральну воду за кілька столиків від нас і майже непомітно для нас же пасуть очима, вухами, потилицями, спинами і шостим чуттям увесь навколишній простір. Бо вони – найсправжніші агенти спецпідрозділу німецької поліції. І їхнє завдання – зробити так, щоб Леолуку Орландо не вбили. Щойно мене осінило, як я тут таки відчув десь поблизу щонайменше одного снайпера, десь, приміром, на даху. Там обов'язково мусили чатувати снайпери. З популярним нині словом «чат» – це чатування, немає нічого спільного. Я також про те, що наші з Леолюкою готельні номери розташовувалися поруч, а це означає, що коли ми з ПАД поверталися до свого номера пізно вночі, то обов'язково зустрічалися з черговим агентом, який контролював усі пересування коридором. Але не тільки вночі. Якщо ми заходили в день, то все одно перетиналися з черговим агентом, часом агенткою, красивою, мов агент Нікіта. Це, мабуть, означало, що Леолюка у себе в номері. А може й не означало. Просто охорону його номера вони несли цілодобово, незалежно від того, де сам він у ту мить перебував. Бо якщо, наприклад, зняти охорону хоча б на пару хвилин, то хтось же обов'язково, під виглядом готельної обслуги, наприклад, занесе ли у луці до номера, наприклад, вибуховий пристрій, розкішний букет асфоделей, таємничий пакунок у дорогому обгортковому папері, відро шампанського зі смертоносним сувеніром на дні. Агенти були красиві й добросерді і завжди якось трохи позмовницьки нам посміхалися, мовляв, і ви влипли. І ми, у випадку чого, якби ми спад раптово виявили з мафією леолученими кілерами, вони, не задумуючись, прошили б нас зі своїх автоматичних пістолетів. Уночі в ліжку ми пошепки розвивали сюжет. Вартовий офіцер під дією досипаного до вечері різотто снодійного намертво засинає в коридорному фотелі Люди-мафії з відмичками від усіх номерів безшелесно прокрадаються коридором, відчиняють двері номера і безконечно довго палять зі своїх заглушених стволів по розстеленому ліжкові, аж поки кров з наскрізь просяклих матраців не починає цебеніти на підлогу. От тоді й виявляється, що вони помилилися номером. Це сусідній. Наші спад, подірявлені трупи будуть поховані в Україні з особливими почестями. На початку 1990-х років тодішній мер Палермо Леволюка Орландо увійшов до першої трійки в розстрільному списку мафії. У найтяжчі часи він змушений був мешкати разом з родиною на території військового містечка в казармі. Для нього це було найбезпечніше на острові місце. Приблизно тоді ж місцеві газети вийшли під заголовками на зразок «Леолуко, ти – наступний». Це сталося після того, як один за одним були знищені обидва його найближчі товариші по битві. Здається, один з них був прокурором, а інший – суддею. У розстрільному списку вони посідали перші два місця. Леолука Орландо – третє. Обидвох розірвали на шматки вибухівкою в їхніх автомобілях. Відтоді минуло 15 років, але Лука все ще живий. Господи, нехай так буде і далі. Нехай він буде живий, отепер, у цю хвилину, коли я читаю ці слова, і потім, і взагалі. У мене від нього подарунок. Фіолетова футболка з написом «Кунащі тунну ун пумурірі квадрату». На грудях Перекладається це приблизно як Народжений круглим Не вмре квадратним Щось наче пом'якшений парафраз На тему Горбатого могила справить Це улюблена приказка мафії Стрижень її духовності Опустіть руки І не дригайтеся Ця земля наша Ми її не віддамо так і ходіть горбатими, поки не здохнете. На це в Леолуки є відповідь. На тій самій футболці, але на спині, щоб читали озираючись. «Камбіаре епосібіле» – зміна можлива. Дуже правильна відповідь, як тоді мені здавалося.